Surah At-Tin Bismillahirrahmanirrahim Demi buah tin dan buah zaitun Demi Gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ilahaladinamanaamulussalihatfalhamajerungairmanun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yakinibukabudiddin. Maka apakah yang menyebabkan mereka melutaskanmu? Tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?